Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 35 Acum când ne înțelegem, urmă Montecristo, Cristo, fiindcă ne înțelegem, nu e așa? Danglar făcu un semn afirmativ din cap. Și nu mai sunteți deloc neîncrezător. Vai, domnule conte, exclamă Danglar, n-am fost nicio clipă neîncrezător. Nu, doreați numai o dovadă. Ei bine... Acum când ne înțelegem, acum când nu mai sunteți neîncrezători, să fixăm, dacă vreți, o sumă generală pentru primul an. Șase milioane de pildă. Fie șase milioane, răspunse Danglar, simțind că se sufocă. Dacă o să-mi trebuiască mai mult, urmă Monte Cristo nepăsător, o să punem mai mult. Dar cred că nu o să stau decât un an în Franța și, într-un an, nu cred să depășesc cifra aceasta. În sfârșit o să vedem. Ca să începem, fiți buni și trimiteți-mi mâine 500.000 de franci. Am să fiu acasă până la prânz. De altfel, chiar dacă n-am să fiu, îi voi lăsa intendentului meu o chitanță. Banii vor fi la dumneavoastră mâine la 10 dimineața, domnule Conte, răspunse Danglar. Doriți aur, bancnote sau argint?" Jumătate aur, jumătate bancnote, vă rog." Și Contele se ridică. Trebuie să vă mărturisesc ceva, domnule Conte," spuse Danglar la rândul său. Credeam că știu fără greș toate marile averi din Europa. Și totuși, despre averea dumneavoastră, care mi se pare uriașă, vă mărturisesc că nu știu absolut nimic." E o avere recentă?" Nu, domnule," răspunse Montecristo. Din potrivă, e o avere foarte veche. E un fel de comoară de familie pe care nu o putea atinge nimeni și căre dobânzile adunate i-au triplat capitalul. Epoca fixată de testator a trecut abia acum câțiva ani. Deci, numai de câțiva ani mă folosesc de ea și neștiința dumneavoastră e cu totul firească." De altfel, o să o cunoașteți mai bine în scurtă vreme. Și contele își însoți cuvintele cu unul dintre zâmbetele palide care îl înspăimântau atât pe Franț de Pinie. Cu gusturile și cu intențiile dumneavoastră, domnule, spuse Danglar, o să desfășurați în capitală un lux care ne va strivi pe noi ăștia abieții milionari mai mici. Totuși, fiindcă mi-ați părut amator de pictură, Căci v-am văzut privind mi tablourile când am intrat, vă cer în găduința să vă arăt colecția mea. Am numai tablouri vechi, numai tablouri de maestri garantați. Modernii nu-mi plac. Aveți dreptate, fiindcă modernii au în general o mare lipsă. N-au avut încă timp să se învechească. Aș putea să vă arăt câteva statui de Thorwaldson, de Bartoloni, de Canova, toți artiști străini După cum vedeți, artiștii francezi nu-mi plac Aveți dreptate să-i nedreptățiți, domnule Vă sunt compatrioți Toate astea însă vi le arăt mai târziu când o să ne cunoaștem mai bine Pentru astăzi am să mă mulțumesc bineînțeles dacă mi îngăduiți Să vă prezint doamnei baroane d'Anglar Iertați-mi graba, domnule conte, dar un client ca dumneavoastră, aproape că face parte din familie Monte Cristo se înclină în semn că primea cinstea pe care voia să-i o facă bancherul Danglar sună, Se i viu un în lacheu înveșmântat într-o livrea lucitoare. Doamna baroană e acasă? întrebă Danglar Da, domnule baron, răspunsă lacheul Singură? Nu, doamna are oaspeți nu o să vă supere dacă am să vă fac cunoștință de față cu cineva, nu-i așa, domnule Conte? Nu sunteți incognito? Nu, domnule Baron, zâmbi Montecristo. Nu-mi recunosc dreptul acesta. Cine e la doamna? Domnul Debrei? întrebă D'Anglar de cu o voioșie care îl făcu să zâmbească în sine pe Montecristo, cunoscător al tainelor străvezii din Casa Bancherului. Domnul Debrei, da, domnule baron, răspunse la cheul. Danglar făcu un semn din cap, apoi, întorcându-se spre Monte Cristo, îi spuse Domnul Lucian Debrei e un vechi prieten de-al nostru. E secretarul particular al ministrului de interne. Cât despre soția mea, ea și-a încălcat rangul căsătorindu-se cu mine, căci se trage dintr-o familie străveche. Născută servier, văduvă din prima căsătorie a domnului colonel marchis de Nargon Pe doamna D'Anglar n-am avut cinstea să o cunosc Dar pe domnul Lucian de l-am mai întâlnit Cum se poate? Făcut D'Anglar Unde? La domnul de Morser Îl cunoașteți pe micul Viconte? Întrebă D'Anglar Ne-am cunoscut la Roma în timpul carnavalului da, da, își amintit Danglar. Mi se pare că am auzit vorbindu-se despre o aventură ciudată cu niște bandiți, niște hoți în ruine. A fost salvat printr-o minune. Cred că i-a povestit ceva nevestei și fiicei mele când s-a reîntors din Italia. Doamna baroană vă așteaptă, anunță la cheul. Merg eu înainte să vă arăt drumul, spuse Danglar, înclinându-se. Iar eu vă urmez," răspunse Montecristo. Capitolul nou și surhi rotați Baronul, urmat de conte, străbătu un lung șir de apartamente remarcabile prin luxul greoi și prin măreția lor de prost gust și ajunse până la Budoarul doamnei Danglar o încăpere mică octogonală, tapisată cu saten trandafiriu, Acoperit cu muselină de India Fotoliile din budoar erau făcute din lemn veche aurit și din stofă veche Deasupra ușilor erau zugravite scene pastorale în genul lui Bush În sfârșit, două frumoase pasteluri în medalion, potrivite cu restul mobilelor Făceau din cămăruța aceasta singura încăpere mai deosebită din palat E drept că Budoarul scăpase din planul general întocmit de Danglar și de arhitectul său, una dintre cele mai deseamă și mai vestite celebrități ale Imperiului, și că numai baroana și cu Lucian de Bray se ocupaseră cu împodobirea lui. De aceea lui Danglar, mare admirator al trecutului, așa cum îl înțelegeau oficialitățile directoratului, îi era silă de cuibul acesta drăguț unde nu era primit de altfel, decât cu condiția să-și justifice venirea aducând pe câte cineva. Așadar, în realitate nu D'Anglar prezenta, ci, din potrivă, el era prezentat și era bine sau rău primit, după cum obrazul oaspetelui îi era plăcut sau neplăcut baronesei. Doamna D'Anglar, despre a cărei frumusețe se mai putea încă vorbi în ciuda celor 36 și de ani a ei, stătea la pian, o capodoperă de lemn încrustat, în timp ce Lucian Debrei, așezat la o masă, răsfoia un album. Înainte de sosire, Lucian avusese timp să-i povestească baroanei multe lucruri despre conte. Ne amintim cât îi impresionase Monte Cristo pe ceilalți oaspeți în timpul dejunului de la alber. Impresia aceasta nu se ștersese încă din sufletul lui Debrei, oricât de puțin sensibil era. Și informațiile pe care le dăduse baroanei asupra contelui dovedeau lucrul acesta Curiozitatea doamnei Danglar, stârnită de vechile amănunte aflate de la Morser și de noile amănunte date de Lucian, ajunsese la culme De aceea, aranjamentul cu pianul și cu albumul nu era decât una din micile viclenii lumești sub care se ascundea o mare prevedere Baroneasa al primit deci, pe domnul Danglar cu zâmbetul pe buze, lucru neobișnuit din partea ei, iar Contele primi în schimbul salutului său o plecăciune ceremonioasă, dar plină totodată de grație. Lucian, la rândul său, schimbă un salut prietenesc cu Monte Cristo și un gest de intimitate cu Danglar. Draga mea," spuse Danglar, dă voie să-ți prezint pe domnul Conte de Monte Cristo," care mi-a fost trimis de corespondenții mei din Roma cu recomandațiile cele mai stăruitoare. mi de ajuns să spun doar un cuvânt ca să fac din domnia sa, într-o clipă, odorul tuturor femeilor frumoase de la noi. A venit la Paris cu gândul să rămână un an și să cheltuiască șase milioane în acest răstimp. Asta înseamnă o serie de baluri, de o spețe de petreceri, la care nădăjduiesc că domnul conte nu ne va uita, după cum nici noi nu-l vom uita la amicile noastre petreceri. Deși prezentarea fusese lăudăroasă într-un mod destul de grosolan, sosirea la Paris a unui om cu gând să cheltuiască într-un an averea unui prinț este în general un lucru destul de rar, așa că doamna Danglar îl privi pe Monte Cristo cu oarecare interes. Când ați sosit, domnule? întrebă baroana. Ieri dimineață, doamnă Și potrivit obiceiului dumneavoastră, după câte am aflat, veniți de la capătul lumii? De data aceasta vin numai de la Cadix, doamnă Ați nimerit într-un timp groasnic Parisul e dezgustător în timpul verii Nu sunt nici baluri, nici reuniuni, nici serbări Opera italiană e la Londra Opera franceză e oriunde, numai la Paris nu cât despre teatrul francez, știți că nu e de găsit nicăieri. Ne rămân, deci, în loc de orice altă distracție, câteva curse nenorocite la Cham de Mars și la Satori. Veți avea cai la curse, domnule Conte. Eu, doamnă, spuse Monte Cristo, voi face tot ce se obișnuiește la Paris, dacă voi avea fericirea să găsesc pe cineva care să mă informeze cum trebuie asupra obiceiurilor francuzești. Vă plac caii, domnule Conte? Mi-am petrecut o parte din viață în Orient, doamnă, și după cum știți, Orientalii prețuiesc numai două lucruri pe lume, noblețea cailor și frumusețea femeilor. Vai, domnule Conte, spuse baroana, ar fi trebuit să fiți mai curtenitori și să puneți femeile în primul rând. Vedeți, doamnă, că aveam dreptate maia din când îmi doream un preceptor care să mă călăuzească în obiceiurile franțuzești. În aceeași clipă, camerista favorită a baronei Danglar intră și, apropiindu-se de stăpâna sa, își opti câteva cuvinte la ureche. Doamna Danglar păli. Cu neputință, spuse ea. Și totuși este adevărul adevărat, doamnă, răspunse camerista. Doamna D'Anglar se întoarse spre soțul ei. E adevărat, domnule?" Ce?" întrebă D'Anglar tulbura de binele. Ceea ce îmi spune fata." Și ce-ți spune?" Spune că atunci când vizitiul a vrut să-mi cai la trăsură, nu i-a mai găsit în grajd." Te întreb, ce înseamnă asta?" Draga mea," spuse D'Anglar, ascultă-mă." Te ascult, fiindcă sunt curioasă să văd ce o să-mi spui." Am să-i fac judecător pe domni aceștia. Am să încep prin a le spune cum stau lucrurile." Domnilor," continuă baroana, domnul baron Danglar are zece cai în grajd. Doi dintre acești zece cai sunt ai mei. Doi trăpași minunați, cei mai frumoși cai din Paris." Îi știi, domnule Debrei, pe surii mei rotați." Ei bine, tocmai când doamna de Villefort mi-a cerut cu împrumut răsura," Și când i-am făgăduit-o ca să meargă mâine cu ea la boa, iată că cei doi cai nu mai sunt de găsit Domnul Danglar o fi avut prilejul să câștige vreo câteva mii de franci de pe urma lor și o fi vândut Doamne josnică, să mai e și rasa asta a speculatorilor Draga mea, răspunse Danglar, caii erau prea aprigi, abia aveau patru ani și mă temeam groasnic pentru dumneata Ei, domnule, făcu baroana Știi bine că de o lună l-am pe cel mai bun vizitiu din Paris, dacă nu cumva îl vei fi vândut și pe el odată cu caii. Scumpa mea, o să-ți găsesc alții asemănători, ba chiar și mai frumoși dacă există. Dar numai să fie cai blânzi, liniștiți, să nu mă îngrijoreze atâta." Baroana ridică din umeri cu un aer de adâncă silă. Danglar păru că nu ia în seamă gestul acesta mai mult decât conjugal, și, întorcându-se spre Monte Cristo, îi spuse Zău, îmi pare rău că nu v-am cunoscut mai demult, domnule conte Vă aranjați casa? Da, răspunse contele Vi-aș fi propus dumneavoastră Închipuiți-vă că i-am dat pe nimic toată, dar, cum vă spuneam, voiam să scap de ei Sunt cai pentru un bărbat tânăr Domnule, răspunse contele, vă mulțumesc dar mi-am cumpărat azi dimineață ca ai destul de bun și nu prea scumpi. Domnule Debrei, dumneavoastră sunteți cunoscători, nu-i așa? Ia priviții. În timp ce Debrei se apropia de fereastră, Danglar veni lângă soția sa. Închipuiește-ți, draga mea," îi șopti el, că mi s-a dat un preț nemaipomenit pentru trăpași. Nu știu ce nebun dornic să se ruineze și a trimis azi dimineață intendentul la mine." Fapt este însă că am câștigat 16.000 de franci din afacerea asta. Nu te îmbufna, am să-ți dau ție 4.000 din ei și am să-i dau și eu, jeniei, 2.000. Doamna Danglar aruncă soțului ei o privire strivitoare. Doamne, se minună de brei. Ce s-a întâmplat? întrebă baroana. Nu, nu mă înșel, sunt chiar ca ei dumneavoastră. Proprii dumneavoastră cai înhămați la trăsura contelui. Surii mei rotați, strigă doamna Danglar și se repezi spre fereastră. Într-adevăr, ei sunt, spuse ea. Danglar era uluit. Cum se poate? întrebă Monte Cristo prefăcându-se mirat. De necrezut, îngăimă banchierul. Baroana a-i șoptit două cuvinte la lui Debrei, care la rândul său se apropie de Monte Cristo. Baroana vă întreabă cu cât v-a vândut soțul ei caii. Chargea. Nu prea știu," răspunse contele. E o surpriză pe care mi-a făcut-o intendentul meu și care m-a costat, cred, vreo treizeci de mii de franci." Debrei plecă să-i ducă doamnei baroane răspunsul. Danglari era atât de palid și de buimăcit... Încât contelui păru că îi se face milă de el Vedeți, îi spuse el, cât de nerecunoscătoare sunt femeile Atenția dumneavoastră n-a mișcat-o nicio clipă pe baroană Nerecunoscătoare nu e bine spus, mai curând s-ar potrivi nebune Dar ce să-i faci? Ne place totdeauna ce ne face rău De aceea cel mai nimerit lucru, crede-mă, dragă baroane, e să le lași totdeauna să facă toate după capul lor dacă și-l sparg, cel puțin nu se pot învinovăți decât pe ele însele. Danglar nu răspunse nimic, fiindcă prevedea o scenă grozavă pe curând. Sprâncenele doamnei baroane se încruntaseră și, asemenea sprâncenelor lui Jupiter olimpianul, anunțau furtuna. Debrei, simțindu o cum se dezlănțuie, pretextă că are treabă și plecă. Monte Cristo, temându-se că dacă va rămâne mai mult, va strica poziția pe care Socotea să o cucerească, o salută pe doamna Danglar și se retrase, lăsându-l pe baron în prada mâniei soției. Bun, gândi Monte Cristo plecând, am ajuns unde voiam să ajung. Iată că am în mână liniștea casei acesteia și voi putea câștiga dintr-o singură lovitură și inima Domnului și inima Doamnei. Ce noroc! Dar n-am făcut încă cunoștință cu domnișoara Eugenie Danglar, pe care aș fi ținut foarte mult să o cunosc. Ei, urmă el zâmbind. Iată-ne la Paris și avem destule vreme înainte. O să o cunosc eu mai târziu. Gândind astfel, Contele se urcă în și se reîntoarse acasă. Peste două ceasuri, Doamna Danglar primi din partea contelui de Monte Cristo o scrisoare fermecătoare, prin care acesta îi declara că, nevoind să-și înceapă intrarea în lumea pariziană, mâhnind o femeie frumoasă, o roagă să primească înapoi caii. Caii aveau aceleași hamuri pe care baroana le văzuse de dimineață, numai că acum, în mijlocul fiecarei rozete din dreptul urechilor, contele pusese să se coasă un diamant. Și de anglar, de asemenea primi o scrisoare. Contele îi cerea îngăduința de a-și satisface față de baroană toana aceasta de milionar, rugându-l să ierte felul oriental în care îi înapoia caii. Spre seară, Monte Cristo plecă la Otiui, însoțit de Ali. A doua zi, pe la orele trei, Ali, chemat printr-un sunet de gong, intră în cabinetul contelui. Ali! îi spuse Montecristo. Mi-ai vorbit adeseori despre priceperea ta la aruncatul lațului. Alifă cu semn că da și își îndreptă spinarea mândru. Bine, ea spune, ai putea să prinzi un bou cu lațul? Alifă cu semn din cap că ar putea. Un tigru? Alifă cu același semn. Un leu? Alifă cu gestul unui om care ar arunca un laț... Și imite un muget înăbușit. Bine, înțeleg, spuse Monte Cristo. Ai vânat lei? Ali făcu un semn trufaș din cap. Dar ai putea să oprești din goană doi bidivi dezlănțuiți? Ali surse. Atunci ascultă, spuse Monte Cristo. În curând va trece o trăsură trasă de doi cai suri rotați, aceeași pe care i-aveam io ieri. Chiar dacă te-ar zdrobi, trebuie să oprești trăsura asta în fața porții mele." Ali coborâ în stradă și desenă o linie pe pavaj în fața porții, apoi se reîntoarsă și îi arătă linia contelui care îl urmărise cu privirea. Monte Cristo îl bătu cu blândețe pe umăr, așa-i mulțumea el lui Ali. Nubianul se duse apoi să-și fumeze ciubucul pe piatra care se afla la colțul casei și a străzii, în timp ce Monte Cristo se reîntoarse în casă fără grijă. Pe la orele 5, adică tocmai când trebuia să treacă trăsura, Monte Cristo a început totuși să dea ușoare semne de nerăbdare. Se plimba într-o cameră ce dădea spre stradă, ascultând atent din când în când, și apropiindu-se uneori de fereastra prin care îl zărea pe Ali, scoțând nori de fum cu o regularitate care arăta că Nubianul nu avea altă grijă. Deodată se auzi un huruit depărtat apropiindu-se cu la fulgerului. Apoi se ivi o caretă al cărei vizitiu încerca zadarnic să stăpânească bidivii care înaintau furioși, zbărliți, năpustindu-se în salturi nebunești. În caretă, o femeie tânără și un copil de vreo șapte-opt ani se țineau îmbrățișați. Din pricina spaimei grozave le pierise glasul la amândoi și nu mai puteau nici să strige măcar. Ar fi fost de ajuns o piatră sub roțile trăsurii sau un arbore în drum ca să fărâme în bucăți trăsura care trosnea din toate încheieturile. Trăsura alerga prin mijlocul străzii și se auzeau strigătele de groază ale celor ce o vedeau venind. Deodată Ali își lăsă ciubucul, scoase din buzunar un laț, îl aruncă, înfășură de trei ori picioarele de dinainte ale calului din stânga și fut rât vreo trei sau patru metri. Calul înlănțuit căzu, se prăbuși peste oiște iște, frângând-o și îl împiedică să se miște pe celălalt cal, Rămas în picioare, gata să-și urmeze cursa Vizitiul folosi clipa aceasta de răgas ca să sară jos de pe capră Dar Ali și apucase nările celui de-al doilea cal cu degetele lui de fier Iar animalul, nechezând de durere, se lungise zvârcolindu-se lângă tovarășul său Toate acestea se petrecură cam în timpul cât i-ar trebui glontelui să-și lovească ținta și totuși fusese de ajuns ca din casa în fața căreia se întâmplase accidentul, să dea fuga un bărbat urmat de mai mulți servitori. În clipa când vizitiul deschise ușița, el o scoase din caretă pe doamna care cu o mână se agățase de pernă în timp ce cu cealaltă își strângea la piept fiul leșinat. Monte Cristo îi duse pe amândoi în salon și îi culcă pe o canapea. Nu vă temeți, doamnă," spuse el, sunteți salvați." Femeia își reveni în fire și, drept răspuns, arătă spre fiul ei cu o privire mai grăitoare decât orice rugăminte. Într-adevăr, copilul rămăsese tot leșinat. Înțeleg, doamnă," spuse Montecristo, uitându-se la copil, dar n-aveți grijă, nu i s-a întâmplat niciun rău și numai spaima l-a adus în starea aceasta." Vai, domnule, suspină mama, nu cumva îmi spuneți așa ca să mă liniștiți? Priviți-l cât e de palid! Fiul meu, copilul meu e doar, răspunde mai cuței tale! Doamne, trimiteți după un medic, îi dau toată averea mea acelui a care îmi va reda fiul! Montecristo făcu un gest cu mâna ca să liniștească mama a cărei față era scaldată în lacrimi, și deschizând o casetă, Scoase din ea o sticluță de bohemian, crustată cu aur, conținând o licoare roșie ca sângele, din care picură un singur strop pe buzele copilului. Deși încă palid, copilul deschise ochii îndată. Văzându-l că-și revine, bucuria mamei nu mai cunosc cu margini. Unde mă aflu?" striga ea, și cui îi datorez atâta fericire după o încercare atât de cumplită? Vă aflați în casa omului celui mai fericit că a putut să vă cruțe o mâhnire, doamnă, răspunse Montecristo. Blestemată curiozitate, spuse doamna. Tot Parisul vorbea despre caii splendizi ai doamnei Danglar și am avut nebunia de a voi să încerc. Cum? întrebă contele cu o uimire admirabil prefăcută. Caii aceștia sunt ai baroanei? Da, domnule, o cunoașteți? Pe doamna Danglar am avut cinstea să o cunosc și bucuria mea de a vă fi salvat din pericolul prin care caii aceștia v-au făcut să treceți e și mai mare încă, fiindcă ați fi putut pune pericolul pe seama mea. Cumpăra să ieri caii de la baron. Mi s-a părut că baroneasa îi regreta atâta încât i-am înapoiat rugându-o să-i primească din partea mea. Atunci, dumneavoastră, sunteți contele de Montecristo, despre care Ermin mi-a vorbit atâta ieri Da, doamnă, răspunse contele Eu sunt doamna Eloas de Vilfor Contele se înclină ca un om în fața căruia se rostea un nume Cât de recunoscător vă va fi domnul de Vilfor, vorbi Eloas Vă datorește viața noastră, i-ați redat și soția și fiul de bună seamă că fără mărinimosul dumneavoastră servitor, atât scumpul meu copil cât și eu am fi fost uciși Vai, doamnă, mă cutremură încă primejdia prin care ați trecut Nădăjduiesc că îmi veți îngădui să răsplătesc cum trebuie devotamentul omului Doamnă, răspunse Monte Cristo, nu mi-l răsfățați pe alii, vă rog, nici prin laude, nici prin răsplată sunt obiceiuri pe care n-aș vrea să le capete. Ali e sclavul meu, salvându-vă viața, el mi-a slujit mie, și e datoria lui să mă slujească. Dar și-a riscat viața, spuse doamna de Vilfor, căreia tonul de stăpâna lui Monte Cristo îi impunea în mod deosebit. Eu i-am salvat viața de care vorbiți, doamnă, răspunse Monte Cristo, și prin urmare îmi aparține. Doamna de Vilfort Cu. poate că se gândea la omul acesta care, de la prima întâlnire, făcuse asupra tuturor o impresie atât de puternică. În timpul tăcerii acesteia, Contele putu să privească în voie copilul pe care mama îl copleșea cu sărutări. Era mic și slăbuț, cu piele albă cum au copiii roșcați. Și totuși, un ciuf negru potrivnic oricărei pieptănături, îi acoperea fruntea bombată, căzându-i pe umeri, încadrându-i fața și sporindu-i vioiciunea ochilor plin de răutate vicleană și de cruzime copilărească. Gura lui, care abia își recăpătase culoarea roșie, avea buze subțiri și prelungi. După chip, copilul acesta de 8 ani părea să aibă cel puțin 12. Primul gest pe care el îl făcu... Fu să se desprindă printr-o smucitură neașteptată din brațele mamei sale și să se ducă să deschidă caseta din care contele scosese sticluța cu elixir. Apoi, de îndată, fără să ceară voie nimănui și, ca un copil obișnuit să-și satisfacă toate toanele, începu să destupe flacoanele. Nu te atinge de ele, prietene," îi spuse repede Monte Cristo. Printre licorile acestea sunt unele primejdioase nu numai de băut." Dar chiar și de respirat Doamna de Vilfort păli și prinse copilul în brațe, trăgându-l spre ea Dar de îndată ce-i trecu teama, zvârli și ea spre casetă o privire scurtă, dar expresivă Pe care contele oprinse din zbor În clipa aceea intra Ali Doamna de Vilfort făcu un gest de bucurie și trăgându-și și mai aproape de ea copilul, îi spuse Eduard îl vezi pe servitorul acesta vrednic. A fost foarte curajos, căci și-a pus viața în primejdie ca să oprească locului cai care ne târau trăsura gata să se sfărâme. Mulțumește-i! Dacă nu era el pe semne că la ora asta am fi fost morți amândoi. Copilul își lungi buzele și întoarse capul disprețuitor. E prea urât, el. Contele zâmbi, ca și cum copilul, i-ar fi îndeplinit o nădejde. Doamna de Vilfor își mustră fiul cu o moliciune care desigur că n-ar fi fost pe gustul lui Jean-Jacques Rousseau dacă micul Eduard s-ar fi numit Emil. Vezi tu," îi spuse contele în limba arabă lui Ali, Doamna îl roagă pe fiul ei să-ți mulțumească pentru că le-ai salvat viața la amândoi, iar copilul răspunde că ești prea urât." Ali întoarse o clipă capul și privi copilul fără să lase să-i se citească ceva pe față. Dar un ușor freamăt al nărilor sale îi arăta lui Monte Cristo că arabul fusese adânc jignit. Domnule," întrebă doamna de Vilfor, ridicându-se cu gând să plece, Aici locuiți de obicei?" Nu, doamnă," îi răspunse Monte Cristo." Aici e un fel de loc de popas pe care mi l-am cumpărat. Locuiesc în Champelize la numărul 30, dar văd că v-ați liniștit pe deplin și că doriți să plecați. Am poruncit să fie în hămațe cai la trăsura mea și Ali, flăcăul acesta atât de urât, adăugă el zâmbind spre copil, va avea cinstea să vă ducă acasă în timp ce vizitiul dumneavoastră Va rămâne aici ca să repare careta stricată. De îndată ce va termina reparația, va duce careta direct la doamna Danglar cu una dintre perechile mele de cai. n mai îndrăzni să merg cu aceeași cai, se împotrivi doamna de Vilfor. Veți vedea că în mâna lui Alia o să fie blândi ca doi mielușei, îi răspunse Monte Cristo. Într-adevăr! Ali se apropiase de cai care fuseseră ridicați cu multă greutate. El ținea în mână un burete îmbibat cu oțet aromatic. Frecă nările și tâmplele cailor, acoperite de sudoare și de spumă, și, aproape imediat, ei începură să sfărăie zgomotos și să tremure din tot corpul, timp de câteva clipe. Apoi, în mijlocul unei mulțimi numeroase, atrase în fața casei de rămășițele trăsurii și de vestea întâmplării, Ali înhămă caii la cupeul contelui, strânse hățurile, se urcă pe capră și, spre uimirea celor de față care văzuseră caii alergând ca o furtună, el fu nevoit să folosească zdravă în biciul ca să-i urnească din loc. Și tot nu scoase de la faimoșii suri rotați, acum năuciți, încremeniți, morți, decât un trap atât de șovăitor și demolatic, încât doamnei de Vilfor îi trebuiră aproape două ceasuri ca să ajungă până în cartierul Saint-Honoré, unde locuia. Abia ajunsă acasă și, după ce se liniștiră primele emoții ale familiei, ea îi scrise doamnei Danglar următoarea scrisoare. Scumpă Ermin, am fost salvată împreună cu fiul meu într-un mod miraculos de același conte de Monte Cristo despre care am vorbit atâta ieri seară, fără să-mi dea prin gând că am să-l văd astăzi. Ieri mi-ai vorbit despre el cu entuziasm, iar eu, cu biata mea minte, nu m-am putut împiedica să râd pe ascuns de entuziasmul tău. Dar astăzi... Găsesc că entuziasmul era mult mai prejos decât omul care ți l-a inspirat Caii tăi se avântasără pe Rain Lag, Ca și cum i-ar fi cuprins nebunia Și pe semne că am fi fost făcuți bucăți bietule doar și cu mine Izbindu-ne de primul arbore de pe drum sau de prima piatră de hotar Când un arab, un negru, un nubian, un om negru un sfârșit în slujba contelui și, cred că la semnul acestuia, a oprit avântul cailor cu riscul de a fi zdrobit el însuși. Și e o adevărată minune că a scăpat teafăr. Atunci contele a dat fuga, ne-a dus la el pe doar și pe mine și acolo mi-a readus fiul la viață. M-am întors acasă în trăsura lui. Atați va fi trimisă mâine." Îți vei găsi ca ei mult slăbiți în urma întâmplării acesteia. Sunt parcă năuci. S-ar zice că nu-și pot ierta faptul că s-au lăsat stăpâniți de un om. Contele m-a rugat să-ți spun că o odihnă de două zile în grajd, în care timp să nu li se dea decât ors, îi va readuce la o stare tot atât de înfloritoare, adică tot atât de înfricoșătoare ca și ieri. Adio! Nu-ți mulțumesc pentru plimbare, dar când stau să mă gândesc, ar însemna să fiu nerecunoscătoare dacă ți-aș păstra pică pentru toanele cailor tăi, căci numai datorită uneia dintre toanele acestea am putut să-l văd pe contele de Monte Cristo. Iar ilustrul străin mi se pare lăsând la o parte milioanele lui o problemă atât de ciudată și de interesantă, încât mi-am pus în gând să-l studiez neapărat, chiar dacă ar fi să mai fac o dată, o plimbare la boacul cu tăi. Eduard a suportat accidentul cu un curaj minunat. A leșinat, dar n-a scos un strigăt și n-a vărsat o lacrimă după accident. Parcă te aud spunând mi că mă orbește dragostea de mamă. Dar în bietul lui trupșor, atât de slăbuț și de plăpând, să lășluiește un suflet de fier Scumpa noastră, Valentin, trimite multe salutări scumpei voastre, eugenii. Eu vă săru din toată inima Eloas de Vilfor P.S. Fă așa fel să mă întâlnesc neapărat la tine cu Contele de Monte Cristo Vreau să-l revăd neapărat De altfel, domnul de Vilfor mi-a făgăduit că îi va face o vizită și nădăjduiesc că el îi va întoarce vizita. Seara, întâmplarea de la Othuii fu discutată de toată lumea. Alber o povesti mamei sale, Chatorrenau o povesti la jochei club, Debrei o povesti în salonul ministrului, Boșam însuși îi făcu lui Monte Cristo cinstea de a scrie în ziarul său un fab divers de vreo douăzeci de rânduri care îl înfățișa pe nobilul străin dreptul nerou în ochii tuturor femeilor din aristocrație. Mulți se înscriseră pe lista de vizite a doamnei de Vilfor numai ca să aibă dreptul de a reînnoi vizita cât mai devreme și să poată asculta din gura ei toate amănuntele pitoreștii aventuri. Domnul de Vilfor, așa cum spusese Eloas, îmbrăcă un frac negru își puse albe și, luându și cu el cel mai chipeș servitor, se urcă în trăsură oprindu-se în aceeași seară la poarta cu numărul 30 a casei din Champelizé. Capitolul 10. Ideologie Dacă Monte Cristo ar fi trăit mai de mult în lumea pariziană, ar fi prețuit la întreaga lui valoare gestul domnului de Villefort. Bine văzut la curte, indiferent dacă regele urcat pe tron făcea parte dintr-o ramură sau alta a dinastiei, indiferent dacă ministrul la putere era liberal vechi, liberal nou sau conservator, privi de toți ca un om priceput, cum sunt de obicei priviți oamenii pricepuți care n-au suferit niciodată vreo înfrângere politică, dușmanit de mulți, dar protejat de câțiva, fără a fi totuși iubit de nimeni, Domnul de Vilfort se bucura de o înaltă situație în magistratură și stătea la înălțimea aceasta ca un arlei sau ca un mole. Salonul lui, reîntinerit de o soție tânără încă și de o fică din prima căsătorie în vârstă de abia 18 ani, era totuși unul din acele saloane severe ale Parisului, unde se mai păstrează cultul tradițiilor și religia etichetei. Politețea rece, credința absolută în principiile stăpânirii, un dispreț adânc pentru teorii și pentru teoreticieni, ura adâncă pentru ideologi, acestea erau elementele vieții interioare și publice înfățișate de domnul de Vilfor. Domnul de Vilfor nu era numai magistrat, ci aproape și diplomat. Legăturile lui cu vechea curte, despre care pomenea totdeauna cu demnitate și respect, îl făcea să fie respectat de către noua curte și el știa atâtea lucruri încât nu numai călcruțau, dar uneori îi cerau și sfatul. Poate că alta ar fi fost situația dacă ei ar fi putut să se descotorosească de domnul de Vilfor. Dar el ocupa asemenea seniorilor feudali rebeli față de suveranilor, o fortăreață de necucerit. Fortăreața era postul său de procuror regal din care se pricepea de minune să tragă toate foloasele cu putință și pe care nu l-ar fi părăsit decât pentru a se alege deputat, înlocuind astfel neutralitatea prin opoziție. În general, domnul de Vilfor făcea sau primea puține vizite. Soția mergea adeseori în locul lui. Era un lucru cu care lumea se obișnuise și îl punea pe seama serioaselor și nenumăratelor treburi ale magistratului. Dar, de fapt, rezerva lui nu era decât un calcul al trufiei, o ochintesență de aristocrație, în sfârșit, o aplicare a axiomei prefăte că te respecti și vei fi respectat Axioma de o sută de ori mai folositoare în societatea noastră decât axioma grecilor Cunoaște-te pe tine însuți Înlocuită astăzi prin arta mai puțină nevoioasă și mai avantajoasă de a-i cunoaște pe alții pentru prietenii săi, domnul de Vilfor era un ocrotitor puternic, pentru dușmani însă, era un adversar tainic, dar înverșunat. Pentru indiferenți, era statuia însă și a legii întruchipată în nom. Vorbind de sus cu înfățișare nepăsătoare, cu o privire ștearsă și tulbure sau străpungătoare și cercetătoare până la obrăznicie, Așa arăta omul căruia patru revoluții, îngrămădite una peste alta, mai întâi îi clădiseră și mai apoi îi cimenteaseră piedestalul. Domnul de Vilfort avea faima de a fi omul cel mai puțin curios și cel mai puțin obișnuit din Franța. El dădea în fiecare an un bal și nu apărea acolo decât un sfert de oră, adică cu 45 de minute mai puțin decât li se arăta regele la ai săi. Nu era niciodată văzut nici la teatru, nici la concerte, nici în vreun alt local public. Uneori, dar rar de tot, juca o partidă de uist și atunci se avea grijă să-i se aleagă jucători vrednici de el. Vreun ambasador, vreun episcop. Vreau un principe, vreau un președinte sau, în sfârșit, vreau ducesă moștenitoare Iată cine era omul a cărui trăsură se oprise dinaintea porții lui Monte Cristo Valetul îl anunță tocmai în clipa când Contele, a plecat deasupra unei mese mari, urmărea pe o hartă un drum între Petersburg și China Procurorul regal intre cu același pas grav și măsurat cu care intra în tribunal era același om sau, mai bine zis, urmarea aceluiași om pe care l-am văzut altădată substitut la Marsilia Natura, credincioasă principiilor ei, nu îl schimbaseră cu nimic, urmându-și drumul Din subțire devenise slab, din palid devenise gălbejit Ochii înfundați îi intraseră și mai adânc în cap, iar ochelarii cu rame de aur puși peste orbite păreau că îi fac parte din figură în afară de cravata albă, toată îmbrăcămintea procurorului era în întregime neagră, iar culoarea mortoară nu era brăzdată decât de marginea subțire a panglicii roșii, ce trecea abia zărită prin butonieră, semănând cu o dâră de sânge trasă cu pensula. Oricât de stăpân pe sine era Monte Cristo, răspunzând la salut, îl cercetă cu o vădită curiozitate pe magistrat. Acesta... Bănuitor din deprindere și neîncrezător mai ales când era vorba de minunății sociale, era mai înclinat să vadă nobilul străin, fiindcă așa începuse să-i se spună lui Monte Cristo, un excroc venit să exploateze un nou teatru sau un rău făcător reîntors de unde fusese izgonit, decât un principe al sfântului scaun sau un sultan din o mie și una de nopți. Domnule! Începu vilfor cu tonul chelălăitor, folosit de magistrați în discursuri și de care nu putea sau nu voia să se lepe de când discuta. Domnule, serviciul care mi s-a adus la cunoștință că l-ați făcut ieri soției și fiului meu îmi impune datoria de a vă mulțumi. Am venit așadar să mă achit de datoria aceasta și să exprim toată recunoștința mea. Pe când magistratul rostea cuvintele acestea, Privirea lui severă nu-și pierdu nimic din trufia ei obișnuită. Rostea cuvintele cu vocea lui de procuror general, cu înțepenea a gâtului și a umerilor, care îi făcea pe lingușitor să spună că e statuia întruchipată a legii.